Vi begynder. Bismillahir Rahmanir Rahim. I dag søndag, den 9.4.2017 vi har med al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar til Sheikh. Inna al-hamda lillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastehdi wa bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi Allahu fahuwa al-muhtad.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 وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعاذنا الله إياكم منها بمنه وفضله وكرمه وفجوده وهو على كل شيء قدير وإذا كانت وإذا كانت لكوا في بلد at der er ingen mennesker der gider at bære den her byrde på deres snak. vi siger al-munkar og vi bekræfter det og vi siger altid at vi vil gerne gøre noget ved det så det er det altid enten er de familierelateret, relateret ellers er de noget personligt relateret ellers er de noget som man har som vedrører sin egen ego og vi skal altid ved at den her din er Allahs din det er hverken din din eller din far eller din mors eller din familie at kalde til de gode det er at gøre Allah tilfreds at forbyde de dårlige for at gøre Allah tilfreds og at lære disse aspekter hvad der halal vi kalder til det og opfordrer til det og hvad der haram, de forhindrer vi folk, at foretage tager det og kommer i nærheden af det. Og det er derfor en muslim, han skal altid bære den her tanke, der hedder, Kunntum kjære ummetin uhriget linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhavna anil munkar, wa tu'minuna billah. Iha dæh, den bedste nationen som er kommet til hele menneskeligheden, kalder til det gode og forhindrer de dårlige og i troende på Allah, den almægtige. De er ret sørgeligt at se, den her form for at kalde til det gode og forbyde de dårlige, er blevet forhindret og er blevet stoppet. fordi de mennesker, siger, der khalqatil khaliq, Forlad menneskerne til deres skaber Hvorfor skal vi blande os Hvordan menneskene foretager sig Og det er det vi kommer til at snakke om At kalde til de gode Og forbyde de dårlige Det er en redning for hele menneskeligheden For at Allah subhanahu wa ta'ala Ikke ødelægger os Og for at Allah subhanahu wa ta'ala Ikke sender sine straffe på os og Allah kan give os Allah subhanahu wa ta'ala opløfter alle de børnene som han har set på os. Mange af jer siger, er de virkelig sådan Ja. Så kommer vi til at snakke om det. I, said, aya, Adi, weekly, yeah. so, I al isra. vers nummer Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا mutrafiha. فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمْ مَرْنَاهَا تَدْمِيرَا Hvis vi at ødelægge en by, så har vi bedt dem, som er magtfulde til at ødelægge det, efter de har dannet sønder. Så har Allah taget den beslutning, at den skal ødelægges. Så siger Allah, فَدَمْ مَرْنَاهَا så har vi udragtning. I min kathir, alle i hierakmatullah siger: Så lad den Vi har sendt diverse værste af befolkningen, som bor i det, så har de begået sønder. For i det der for og der. de til sig, så har vi skadet dem med straffen. وهو قوله أبستللت الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمها وهي هذه قوة إن في أبٍ تستأست هذه بونه وكذا قال أبو العلاء العالية ومجاهد والربيع بن أنس الديوسيلسه er efter de her tre ulemmer Abul al Aliya og Mujahid og Rabiya og de her tabi Man er tabi'in mange af jer siger hvad er det der står der? det der står kære muslim når de værste af de kriminelle folk halal gør hvad Allah har gjort haram og begynder at foretage sig de der haram og begynder at sluge haram til sig vi er mennesker ja når vi siger haram, skal vi advare folk om det? Ja. Hvordan gør vi? Uden at der opstår noget, der er større. Og plus, vi er nødt til at påminde folk om det. Vi er nødt til at påminde folk om det. Fordi ofte er det sådan der, at mange mennesker, de falder i haram. Men vi gider ikke fortælle dem, at hvad de foretager, så er haram. Jeg giver et eksempel. Hvor mange bryllupper deltager I i? Hvor mange bryllupper deltager I Hvor mange af jer har sagt nej til at deltage i det her bryllupper, fordi de haram. Og I sagde til det her folk, Frygte Allah, hvad I foretager i det her bryllupper. Frygte Allah med, at I med dem kønderne. Frygt Allah, hvad kvinderne tager på til det her bryllupper. Frygt Allah, at mængdene entrer de der steder, hvor kvinderne er til sted, som ikke er deres maharad. De er sjældent. De er sjældent at der er nogen, der siger noget andet end at sige, tillykke med brylluppet. Hvis en søster, hun tager sin hijab af, og hun poster sit billede på Facebook, så kommer alle de munafiqiner, undskyld, jeg siger det sådan der, så kommer alle munafiqiner og siger, Masha Allah, søster, og dem som bærer hijab, de skriver sejt gået. Du har taget de hijab af. Hvor er de flotte ældre? Du støtter him med at han, hun har gjort krig og erklæret krig mod Allah. Du støtter hende og siger til hende godt gået, god, fordi hun har startet en opfordring, hvor hun vil være alliance med shaitan mod ar -Rahman. Du støtter hende i... At hun er smidt, hvor Allah har bidt hende om at tage på som en udfordring, som en kvinde. At Allah siger, at de skal dække sig fra shaitan, og de skal dække sig fra menneskerne. De skal dække sig fra de syner, som menneskerne foretager sig. Hun skal dække sig, så hun gør sine skaber til med hende. Så kommer folk og siger, Masha Allah, uhdi, du har skjult din skyndhed. De her mennesker, de er munafiqin. De snyder dig, de bedrager dig, de kommer min historier til dig, fordi de frygter ikke Allah. Tværtimod, de vil gøre dig kun tilfreds. Det er ofte sådan, at menneskene støtter hinanden i haram, og aldrig støtter hinanden i halal. Vi vil gerne offere, og alaikum salam og rahmatullahi wa ta'ala. Menneskerne, de vil altid offere hinanden til haram. Mere end de offere hinanden fra et sig haram. Hvordan? Når du ser et person, så siger du til ham, han er trådt tilbage fra din. Så siger du til ham, Ækhi, Allah, jeg synes, du er blevet bedre. Og du er ikke så anstrengende, som du har været før. Dengang han kaldte sig de gode og forbød de dårlige, der var han anstrengende. Der var han hård. Der var han brutal. Men nu, han er blevet large. Han er blevet stor i tanker. Han er blevet simpelthen så åben, at de lige før, at man har lyst til at sidde sammen med ham. Hvilken mennesker håndterer vi? Hvordan er det, vi skal klare de her mennesker? Det kommer vi til at lytte. لترى الحديث ومحمد صلى الله عليه وسلم هنسيه مثل القائم على حدود الله هم تستوى الله خانصه والواقع فيها أهم دفل كمثل قوم استهموا على سفينة لسنفر لها أغوى فأصاب بعضهم bagbohum er alle her, nogle af folk er i overstilet. Og bagbohum er svel her, og nogle من الماء er i din lavestilet. For dem som er nød, når de så går dem som i Bare vi har taget et hul, og hvor er du har et skib, og der er et hul i et skib i den nederste del. Tror du, der er en for dem, der bor øst? Walam nu at vi, mine folk, inden jeg at du har vandet af råd, halakou djemja, og ind akhadou alla når dem ned under de kunne ikke få fat i vandet Så har de lavet et hul i skibet for at få fat i vandet Og dem øverst, de ville ikke se dem ned under, Så de ville gerne ligesom og holde dem ned Så efter at skibet sank, Så sagde dem der lå øverst Bare vi tog fat i dem Nedunder og hjalp dem Og stoppe dem med at lave det her haram Med at lave et hul i skibet, så skibet sank. Så alle mennesker den samtidig Giver det nogle ringe klokker oppe i hovedet på folk? Giver det noget oppe i toppen? Den der lille hjerne Hvor der er mange der begynder at sige åh oh, kvindehjerne, mandhjerne, muslimhjerne Glem de der definitioner af far kommer hele tiden med Du har en muslimhjerne der skal fortælle dig Hvad er halal og hvad er haram hvad er det, du skal foretage dig som en muslim? Hvilken ansvar du har over for Allah? Hvilken ansvar du har som en mand? Over for din kone. Over for dine børn. Over for dine forældre. Over for dine naboer. Over for dine omgivelser. Over for muslimer. Over for kuffar. Hvordan kan jeg som en individ... Samle alle de her kræfter Det kan du gøre ved At frygte Allah Og vise din din Og tage fat i de mennesker som er på vej ned Og hjælp dem Red dem Så for at de bliver ikke sat Til udlæggelse I surat til Anfal Vers nummer 25 Allah siger Wattak og لا en latusiben nallarina منكم chassa. Watakum en الله hashjadid og lægka. Wattak og fitnet. Frugtet ifella i en prøvelse. Ladusiben nallarina valamuminkum chassa. Den kommer ikke til at ramme dem, som Allah. Og أن الله شديد العقاب. sheddito den rika, at Allah har en hård for Hadis bukhari, hadis dajna bimtu jaxa, anha, Allah har enha, en nabiya salallah, vi Allah har enha, og vi Allah har Allah محمد صلى الله عليه وسلم هنكي جمس زينب بنت بن تجاش غضنا تيلنا انهيطونا أسينا لا إله إلا الله إن نقول صمع سنفار آل من الله ويل للعرب عغابا اسكالبا بكم من شر قد اقترب med nå katastrofalt på veisiden ramden Fatih al-Yawm min radm ya'juj libham den os og ma'juj lys om den og så sin Tommetop sammen med din finger ved siden af og lave en ring. Og så sagde han så sagde sine af. For rasul Allah. Ana wa fina salihun. Qala naym ida kathul al Zaid abradi Allahu anha wa O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vil skaden ramme os, selvom blandt os, der er nogle gode mennesker? Så siger han, naam ja. Når der er overdrivende af skaden, er der beskidt. Og hvad er beskidt? Hvad er beskidt? Sider er beskidt. Klamheder, som du ser med dine øjne er beskidt. Når en mand, han er ligeglad med sin søster." Hun er han eller helt nøgen Når der er folk der sidder på stranden Og han kigger på sin kone i sin bikini Og bagefter han står ved siden af Og laver til Allah Og siger alhamdulillah Alt er knemlede til dig Allah Når du ser en person Han er ligeglad om Hans dærer sidder sammen med mænd Og virkelig hygger sig Hun har drengevenner Han stoler på hin. Hvad er det for noget? hvad er det for noget juks og nogle mærkelige udtalelser som menneskene nu om dagen har Far han er, han bor i masjid og han gider ikke engang tage sig af sine egne børn hvad er bedst? Jeg bedst hvad er bedst at manden han er i masjid 24-7 og han ikke opdrager sin børn er det, er, det, er det det som islam kalder til at en person, han er i masjid 50% af sin tid Og 50% af sin tid på arbejde Og familien får ikke engang noget hjælp Ikke engang noget opdragelse Wallahi, hans salat af hjemme er bedre end i masjid på det tidspunkt Fordi den mand, han skal opdrage sin familie Og sørge for at samle den og tage sig af den Det kan godt være, at han danner iman for sig selv det kan godt med, at han opsuger al din energi af iman. Men jeg vil kigge mig. Vi drømme Der kommer hans kone og hänger sig på hans hals. Og der kommer hans børn og hænger sig på hans hals. Og så, så vil de vi se det er på grund af ham der, vores din er så svækket. Det er på grund af ham der, vi blev kuffer, vi blev monafikir. Det er Der Det kan være, at folk tror, at de vil redde deres egen, altså egen liv, og glemmer at redde de resterende. Allah spørger dig om dem, du har magt over. Allah vil spørge dig om dine børn, selvom de er på afstand, der mange fædre er så dum at de samler en familie og stifter den og bagefter forlader den og stifter en nyt familie og siger det er ikke mit hovedben det er ikke dit hovedben det kan godt være det er dit, ikke dit hovedben i dunia som du tror men din lille hjerne som du bærer men det er dit hovedben hos Allah når han vil sætte for dem og så vil de tage fra din hasanat Og de vil suge fra din hasanat Og så vil du blive kastet i helvede Fordi du ikke har været en far Fordi du ikke har været en mand Fordi du ikke har været en person, der kunne frygte Allah subhanahu wa ta'ala Allah vil spørge enhver person Hvilken rolle han har Allah vil spørge kvinder Hvordan er det med at beskytte deres ære Hvordan er det med hensyn til at opdrage deres børn islamisk? Der er mange, der tror, at jeg henter dæren, jeg giver en hijab. Khalas, alhamdulillah. Hun er beskyttet. Sikkert noget sludder at lukke ud. Sikkert noget frøvler at lukke ud. Hvis du ikke opdrager dit børn islamisk. Hvis du ikke sætter islam som første prioritet i deres dagligdag. Hvis du ikke lægger øh, Gud i deres øjne Hvis du ikke lægger dine koran Som de første Salat al-Fajr Hvor mange af de her forældre Vægger deres børn til salat al-Fajr Hvor mange af de her børn Er forældre som er ansvarlige For at deres børn Bærer deres bønder Mange er ligeglade Kaldos, min dære har hijab Hun render rundt i bukser, Og t-shirt hijab Kaldos hun er muslimer. Det er den en ny islam. Det, der, det er det plastik islam. Det, der, det er det islam af Mohammed s.a.w. Ej, heller islam Allah. Det her er en fabrikeret islam, som de selv har dannet. Den islam, jeg kender. Og den islam, jeg blev opdraget på. Og den islam, jeg udfordrer til folk, at de følger. Er... Ja at man kalder til de gode og forbyder de dårlige lokalt og udenfor og blandt andet at forældrene er med til at danne en uddannelse for at deres børn bliver opdraget islamisk hvad er der fejl? observer hvem snakker din datter? hvem snakker din søn med? hvem går de med? hvor er de hen? hvorfor går de ud? Hvor er de her nu? Hvad laver de? Har du en observation? Ved du hvad der sker? Har din dærer og din søn bedt dår? Har de bedt Har de bedt maghrib og isha? Har de reciteret en Koran? Udvå dig? Ja! Hvad er det du gør, Mohammed? Du stiller krav til forældre? Ja! Jeg stiller krav til dig! Når du vil gerne stifte en familie, du tror at en familie er, at dig og din kone hygger dig ind i soveværelset og tror, khalos, det, det, det er det ægteskab går ud på. Manden han er glad, han er lettet, og kvinden, alhamdulillah, jeg har fundet en god mand, vi har det super godt. Men hvad med jeres børn efterfølgende? Hvad skal der ske med dem? Hvilken rolle har I sat dem til? Hvad er det, der skal ske med jeres børn? Jeres fremtid. Og nu kommer I til at høre noget, jeg ved mange af jer ikke kan lide. Og mange af jer ikke bryder jer om. Hvis en mand og en kvinde ikke opdrager deres børn islamisk ifølge Quran og Sunnah, så er det haram for dem at lave børn. Jeg ja, gentager <laughs> Hvis nypar, par Eller gamle par ligegyldigt De ikke opdrager deres børn Islamisk Ifølge følger koran og sunnah Benet Hold sig fast i det Så er det haram for dem at Lave børn Ja, yani, nu ufordrer du dem At de skal slet ikke have børn Ja De er bedst at de klager bare. De gik der så, hygger sig, og når de dør, så dør der slæbt Fordi, hvad er det for en slags børn de laver? Seriøst? Hvad er det for en slags børn, der kommer ud til os? Gik rundt omkring. Læs på Facebook. Læs alle kommentarer. Du møder bare folk, som har muslimske navne. Og det er dem, som er kritisk over for islam. Og det er dem, som bekæmper islam indvendigt Og det er dem, som står i spidsen af For at de vil gerne nedgøre islam Gå til Frankrig Muslimerne har boet i Frankrig i en del år Hvem er det, der har stemt for, at hijab skal ikke være i de offentlige steder? Det var muslimerne før, kufferet har gjort det Eller undskyld, såkaldte muslimer Og det er det De har bare navnene det ene er Mohammed, og Fatima og Ahmed og Hassan og Hussein og Karima og Sabina og alt det der navne Navnet er muslim Navn stammer eller har en afstamning af muslimin Men handlinger, som bror han skriver, munafiqin de bliver opdraget, jeg har selv set det med mine egne øjne Sige det ind fra Algeriet i Frankrig, så sælger man: Det er kon, så sælger man: Det er kon, Han står med et barn, der var lyst. Så siger jeg: Muslim, sælg ham, du Jeg er muslim. Så siger jeg: Dit barn er lyst. Ja, han har en kæreste Han har en kæreste fransk kvinde. Så siger din kone: Nej, jeg vi jeg Zogeti. Ikke min kon. Vi er ikke gift endnu Men det er ligesom en korn Normal Tingene er blevet normal Det er hans kæreste han har lavet et barn, hvad er det galt? Ifølge hans tanker Og så siger muslim kan ikke lave Zina barn Ham der, du laver et barn Zina Sæg nej hvis, hvem siger sine. Vi er enige, at vi skal have et barn, så er det det siger, islam siger noget andet, så siger han ja yeah. Islam kan sige hvad de vil Islam kan sige, hvad han har lyst til nu her i Danmark der foregår det samme Jeg troede ikke at tingene de ville rykke så meget Men de blev der Menneskerne nu i Danmark rykker i samme kategori Vi kigger på det, og så siger de Nu med. Faren åh oh, hvad der galt min søn han går i byen Hvad der galt Abu Ahmed du overdriver Hvad der galt han er en mand Dengang jeg var i hans alder Åh, oh, pigerne faldt for mig. Stedet for du dækker over dig din shaitan, så opfordrer du din barn til at lave det samme shaitanisk handlinger, som du har gjort. Kan I se? Så spørger du ham, vil du tillade det for din dærer? Nogen gør. Nogen mænd er ligglade. Wallahi, der er nogle mænd, der er nogle mænd, de er ligglade. Allah, jeg har set nogen, de kalder sig selv muslimer og kommer i masajid Deres er og al-i'adu billah Gør som de har lyst til Han siger, at de er deres liv Alhamdulillah, muslimene, de kommer tilbage Eller de, de, de, de, de er voksne, de vælger selv Hvad er for en din? Hvad er for din? Vi, vi, vi, vi siger, at vi skal holde sammen Og vi skal være i en hånd Og vi skal være beskyttende for hinanden Og vi skal hjælpe hinanden og vi skal være ligesom, da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam har kalt til og er lige gav i det ikke La ilaha illallah, Muhammed og Hud, vers nummer 116 117 Allah subhanahu wa ta'ala sige Falowla kana min al-quruni min qablikum أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فلولا كان من القرون من قبلكم تمنى هذا يجب أن ينشعون فعيات أولو بقية تمنى فوق إنه سمسطب حرام ينهون عن الفساد سمسطب حرام إلا قليلا ممن أنجينا منهم كنن فوأل سم بها غر واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أنه وكانوا مجرمين هذا هو كرمين هذا هو en kriminell, han går over stregen. En kriminell, han er ligeglad med div, hvad halal og haram. Når han er fred, så tænker han kun, hvordan han skal hæve sig. Han tænker ikke, hvad Allah vil sige. Han vil ikke tænke på, hvad Islam siger. Han vil ikke tænke, hvad Tauhid siger. Han tænker kun på sin egen lyst og begær. Allah siger, at man kan nå op på Kalle Jule, ikke skader en by, på grund af nogle ting, som de har foretaget sig, og er muslimer og befolkningen, der bor inden, er nogle gode, som kender til det gode og forbyder de det dårlige. Hvad betyder det for os? Der er mange af jer, der siger, specielt palæstinenser, og I skal ikke følge og støde palæstinenser eller er gode til at råbe palæstiner, palæstiner vi skal have falestin, og vi skal have falestin og hvad så? hvad gør vi? hvad har du gjort for din falestin? hvad har du gjort for falestin? fortæl mig når du viser billederne af Gaza så tuder du og så hvad sker der? så betaler du 100 kroner og hvad så? er du stoppet med din haram? for at dreve falestin har du opført folk til at stoppe med haram, for at redde din falistæn? Har du? Du skal vide, når du peger mod andre, så skal du pege tunger mod dig selv. Lad være med at gå falistæn, Kurdistan, natukkid, whatever. Kig på dig selv som en individ, og så se hvordan du har ret på dig selv journalistiske flag, jeg er tyrker, jeg er pakistaner, jeg er kurder jeg er palæstinenser alle de her skammel som folk samler op på af diverse nationaliter de glem det. kig på dig selv som en individ hvilken muslim er du hvilken slags muslim du er er du virkelig en sandfærdig person der kunne frygte dig og vise dig den selvlige ting som du er som en muslim Folk råber, at vi skal redde forresten! Jeg forsøger for har været under besættelse i over 70 år. Og det eneste du, du gør, det er måske du betaler en 50 eller 100 kroner eller 500 eller 1000 Fordi du synes, når du betaler dine penge, så redder du andre. Men du går tilbage til det samme. Selv hash dem som, øh, palestinetsk hash som sidder nede i de der hashklubber. De bliver også frustrerede over hvad der sker i palestin Selvom de sidder med en joint i hånden, Selvom de her mennesker siger Der er ganske varer Jeg har selv mødt med nogle af de der københavnske hasshishid De sidder med en joint og siger jeg sheikh hvad sker i palestin Hvordan kan vi hjælpe Jeg er mødt med nogle af dem De siger sheikh hvordan kan vi hjælpe dem Så sagde stop med din hashish, Stop med din hashish, Så kan du hjælpe dem Stop med at lave haram, så kan du hjælpe Selv Folk tror, at deres hjælp og deres ydre handling, som de skal foretage sig Det er, at de skal gøre noget, ligesom øh, med at betale eller gøre noget ting Nej Du skal redde dig selv Og du skal redde din egen samfund Og du skal redde dem omkring dig Og du skal ikke være træbt der er nogle mennesker, der siger, hvordan er man træt, når man til sidst falder i og begynder at mærke, at haram bliver til noget naturligt. Og det bliver det os, Og det bliver det os. Hos mange, mange mennesker, der bliver haram ofte bliver gjort til noget, som er halal. Og læg mærke til her. Surat al-A'raaf. Vers nummer 163 og 164. Hvad tror jeg om Benizra i? Om tre slags Benizra i. Was elhom an il den, og Mohammed om den by sambudsæt vi vender. om i deres i det, det er nu hun ja og maseptihim churra. Og om læraren, når de skal slappe af og lave i så kommer fiskene tæt ved vandet, eller tæt der, hvor de befinder sig. Der, hvor du står på jorden, der kan du bare se fiskene fra si så siger jeg bare, hvad jeg med læsbitorne lægger tiger. Og andre tidspunkter, der kan man slæde i fiskene så so tæt på den. Kære læggerne blå, humbimakano i fysikon. Og vi har set det som en ufordrende fattesten. Og i verkarlet om et humbimakano, og hvis en del er den sig, altså en gruppe, Liv bare i grunden, kommer en lærhum og likohum. Allah will skælde dem. Allah Definition. Vi har tre Allah skal fiske, Allah og sender fiskene, så de kommer i nærheden af vandet, lige så du, ligesom, du kan bøfke dig og hente. Hvad gjorde det nu af dem? De satte nogle fælder, så de kan fange de der fisk om lørdagen, og så kan de bare hæve dem om søndag. Fedt! Så har vi tre slags. En gruppe, som har sat disse fælder. En anden gruppe, de gider ikke blande sig, og de sagde: Hvorfor skal I rette som nogen? Og en tredje, som til det gode, og forbyde det dårlige. Og så siger Aaraf 165: Falam, Nesum, a Jane or Lavina in the Havn for da de har glemt, og de tror ligesom, der er ikke nogen straf, så siger Allah, da de har glemt, hvad vi har ihuk dem, og mændt dem om, vi har reddet dem, som har kaldt til de gode, og vi har straffet dem, som har lavet disse fælder med en hård straf, på grund af deres synder Allah, bliver man straffet for synderne Allah Allahu Akbar Vil Allah straffe folk for sønder Vi snakker ikke kufur Hey, hey, hvornår Vi snakker ikke kufur Vi snakker ikke om, vi snakker sønder Vi snakker små som store Det er katastrofalt Allah vil redde mennesker, når de forlader sønderne Allah vil redde dig selv, når du forlader sønderne Allahu akbar er, er, er, det så, er det så vigtigt for os At vi forlader det? Og etlæggeligt Du og jeg og enhver person Skal lære at forlade sønderne Så du ikke falder i det, Så du kan redde dig selv At kalde til det gode Og forbyde det dårlige Min al-mukaffirat Mukaffirat, Mukaffirat Det betyder at du får nogle af dine sønner. Hvordan? Det kommer vi til at snakke om. In haditha Hudayfa radiyallahu anhu, sier, Kunna inda Umar radiyallahu anhu. Vi havde en hos Umar, må Allah være tilfreds med ham. Så sier han, Æyukum jahfaz haditha Rasulillahi fil fitne, kama qale. Hvem er jeg, kan huske, da Muhammad صلى الله عليه har sagt, at en hadith angørne fikten. Qulsa, så siger Huzayfa. "Jeg sagde, han sagde, han sagde, han sagde, han sagde, han sagde, han sagde, han sagde, han sagde, han sagde, han sagde, Fitna rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarih Yukaffiruha Wal amru bil wal nahi Anil munkar i hans familie og hans penge og ham selv og hans søn altså hans barn og hans næber Så vil og og og et dårlige de vil være med til at slette det. For karle rummer. Læs så Det er ikke det, jeg snakker om. er Jeg snakker om. De fitne som videregår. Vores vens bølge er ligesom havet. Jeg til ham. Og for spørger om det specifikt? Inne beynaka wa beynaha babun mughlaqa Så sagde Hudejfa han er kvick Og Umar han er mere kvick end ham Han sagde medlem den der bølje Der er en dør Som er lukket Fale Kulna Fajuksarul babu am yuftah Bliver døren Åbnet eller bliver den ødelagt Døren bliver smadret De er bedre end den bliver lukket Hvad betyder det her? Det betyder at fitna Den har mange dele Hvis du ikke oprørholder din din Over for din familie Over for dit barn Over for din nabo så er der masser af ting som er optimalt for dig Ligesom Der kan være fedt med børn Der er mange de er Elskende for deres børn Og deres børn når de foretager ærning Der er nogle de vil sige oh, min søn skal være doktor Laver han salat de er ligeglade Han er doktor. Jo, han er doktor Åh oh. De forældrene tripper Åh oh, han skal være læg Åh han skal være læge. Oh, yes, han skal være læge. Laver hans salat, det er lige meget Min der hun skal være tændlæge, Allahuakbar Hun snakker til hele naboen, hun samler samlet folk Åh oh, hun skal være tændlæge, åh jeg glæder mig Er hun muslimer? Gå hun med hijab din bab og khimar og en akab? Åh hun skal være tændlæge, hun, hun, hun skal være tændlæge Det er vigtigt for mig Hun omringes af masser, men det er lige gyldigt. Hun har mange drengevenner. De er ligegyldigt. Hun skal være tændlæg. Det det der, der, springer i øjnene på folk. Hvad det er materialistisk, som er øh, ligesom, øh, reddende for hende i dygnier. Ikke hvad der er reddende for hende i ærgera. Du skal opdrage dit barn. Lige hvor du forlader ham eller hende. Hende. Du kan dø. Det er gudfrygtende. Det er Gud frygtende, og det er derfor, der er mange mennesker. Der er nogle mennesker, de frygter ikke Allah, hvad de vælger, desværre. Og det er derfor, der er mange mennesker, der falder i. Med hensyn til børn, med hensyn til øh, nabo, hvor de ødelægger det for dem, med hensyn til familierelationer. Hvor at kalde til de gode og de funder det dårlige Det er ikke noget der står Og det er derfor når, når døren bliver smadret Det betyder at du har ikke noget døren med Fetner Fordi så vil Fetner komme øh, skadende kan, kan I se når fitness skubbes ud På mennesker Hvor katastrofalt de ville være Den ene fitness efter den anden Den ene prøvelse efter den anden din ene skade efter den anden. Der er mange mennesker, de kan ikke lide at høre. Der er mange, de vil hellere snakke om, jeg ja, jeg er et problem. Og nogen vil gerne snakke om, for det er, hvor godt det er. Nej. Du kan bede. Du kan feste. Du kan gøre, hvad du vil. Men du skal vide en ting. Hvis du ikke foretager dig den rolle, som Allah har lagt til dig. Sådan ligesom broren har skrevet tidligere At man er munafiq Længere end den ikke Hvordan? Hvordan er man munafiq, når man bærer Når du siger haram, og du jogger over Jeg er egentlig, du går lige over Kaldas. Hvad rager de mig? Khodas, de kan bare Ligesom Når man kommer et sted, og så siger han Jeg har haft en ven Han kom et sted han havde en strategi. rigi Når han kom Så ræst han op Så kælde han til ædhan i det hus han var i Han spørte Ayan Når jeg laver ædhan, det er duhr Han siger, næen Han laver ædhan, så laver han vudu Skal vi lave et salat? Ham, der er på i huset Han laver et salat Min han blev flot, så jeg siger ham, jeg laver et salat de blev kaldt til og det er hjemme hos Så han rejser sig, og du kommer op. Mit ord er, er mange. Du møder en. Hun siger til at stille ham, og det ikke med og det kommer det er er du muslimer? Nej, jeg er muslimer. Hvorfor leger du ikke dit har du på? jeg er muslimer, min freelance. Jeg er muslimer, men freelance Har I hørt de ordene? Jeg er freelance, det vil sige, jeg er ikke så Jeg er ikke så Hvad er det, de bruger det der? Jeg er ikke så muttagedde Muttagedde Hvad hedder det der? Nej, nej, nej, nej, nej Det er sådan en ekstremist Jeg yeah, er ikke ekstremist Jeg er ikke så ekstremist som dig, Katar Du er ekstremist jeg er ikke ekstremist. Ja. Så på den måde. Så nogle gange man føler sig, man føler sig ligesom ekstremist. Allah siger, at du skal dække dig. Ja. Jamen, uh, mine forældre er ikke så troende. Ja, din er dine forældre ikke troende? Ja. <laughs> nogle gange jeg hører sådan nogle ord. Enten jeg griner af det, eller så jeg græder af det. Din forældre er ikke så troende. Ved du, hvad du siger til mig? Du siger til mig, at dine forældre er ikke muslimer Fordi enten er man muslim eller kafir Amen Enten er du muslim eller kafir Det er ikke stakfærdigt plan Men det er fordi, du kan være troende på Allah og hans din Ellers kan du ikke være troende Det er ikke sådan en uh, coffee shop hvor du går ind og vælger varer på høler. Det er ikke en shoppingcenter, hvor du går hen og begynder at plukke, hvad du vil i din Islam er full baggage take it or leave it. Og der er noget islam som er fast rammer. Det kan vi ikke lave om. Example for that we have five do first, undskyld, taw tawhid. Kan taw vi lave om på tawhid, ya Sheikh Qatala? Kan vi lave om på tawhid? Kan taw vi sætte shirk ned om tawhid? Kan vi mixe det? Yani idha shirk ay mon tawhid, aw mon shirk? Togang shirq day asabae efter det kan vi eller det kan ikke læse gør. Selvfølgelig kan det ikke læse gør. Så kommer vi. Salat fem bønner. Khalas. Du har dit fem bønner, det skal du opretholde. Kan du lave salat og wudu? For nu menns vi snakker kun normalt. Du skal ikke komme til tærmor. Kan man lave salat og wudu? Nej. Så kommer din næste. Skal en kvinde have hijab? Nej. Skal hun have jilbæb? Nej. Skal hun dække sig? Nej. Hvis hun ikke gør det, så er Er det stort synd? Nej. Men jeg vil ikke bære uh, niqab Der ikke siger, du skal bære niqab Der de der med niqab uh, Du dækker ansigtet ikke dækker Det er ikke det, vi skal diskutere Lad <laughs> være La med men du skal dække dig Ikke bukser, t-shirts og kamiser og alt det der Jilbæb? Och himmel, så har det. hijab Hvis det er har andet, så har Ka at med hijab at gøre Så har vi sat rammerne på plads Kan at jeg har sagt, at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 Fayadur som fyder hesten med ro, så vil han bevæge sig lidt, så vil han bevæge sig meget mere selv bølgen, så vil mennesker bevæge så vil mennesker befolkning samle så vil sig meget, så vil mennesker bevæge sig meget, så så vil sige, åh Alice كنت تأمرنا بالمعروف bil عن المنكر. munkar. dem, som kaldte bil dem, som kaldte dig god, Ya til det. Jeg munkar. Og jeg forhindrer jer, at I skal lave haram, og at, de, at det er gørt noget. Hvad betyder det? Det betyder, at den mand, han var munafig. Han kaldte folk til de gode, og han kaldte ingang holde det. Yani han kaldte folk til salat, og han kaldte ingang lavet salat. Han kaldte folk til siam, og han aldrig gjort Kan I se det? Han forhindrer folk i haram, med at lavet zinah, han lavet selzalah. Længere Så at kald til de gode og forbyde de dårlige Det skal være når du dig selv Som en individ overholder Og det er vigtigt Husk, det er bare et råd til jer Nu holder I ferie, de fleste af jer har påskefæ Kære brødre og kære søstre. Jeg stopper nu for det, men jeg har bare to sætninger til jer. Det er på tid, at du og jeg og enhver person sætter jer sammen og ret op på jeres liv. Husk, du kan gøre masser af ting over for andre, men du skal redde dig selv fra dig selv. Du skal stoppe med at være hyggelig og være en muslim, som er gudfrygtig. تو إِنْ ان مسلم سميكلي فيسا اسلام او اولها اسلاميس گپرنسيبا نوردت سيد ا تو سيدا مدسالج عقدي دين حجاب فيس تن ريگتن حجاب ايگ دي دار پلاستيك حجاب بوه. مسلم بارك الله فيكم الله og vi ses i på torsdag kl. 19. Er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så god